Psalmul 201 Căte a treime pentru pogorirea Duhului Sfânt. Aleluia, slavăție prea treime, trăime, fiindcă prin Duhul înțelepciune, în lumina lină, mintea ne îmbrăcat. Aleluia, e ție, treime, trăime, fiindcă prin Duhul înțelege toate tainile ne invățat. învățat. Aleluia, slavă e Sfântă trăime, fiindcă prin <coughs> Duhul tăriei, Biserica Sufletului nostru a zidit și ai înnoit. Aleluia slavă ție prea sântă treime, fiindcă prin Duhul sfatului celui prea înalt, pacea și liniștea în noi, și prin noi ai lucrat. Aleluia slavă ție prea sântă treime, fiindcă prin Duhul bunei credințe, bogul de lumină al credinței ne-ai dat. Aleluia slavă ție prea sântă treime, fiindcă prin Duhul cunoștințe cu mintea hart ne-am contemplat. Aleluia slavă ție prea sântă treime fiindcă prin Duhul temerii de Dumnezeu cu smerenie la cerul legii iubirii ne-ai înălțat. Aleluia, slavă, ție preasfântă trăime, fiindcă prin Duhul tău cel sfânt, lumina, lumea și pe noi ne-ai creat. Aleluia, slavă, ție preasfântă trăime, fiindcă prin darurile Duhului Sfânt ne-ai binecuvântat. Aleluia, slavă, ție preasfântă trăime, fiindcă prin Duhul înfiere ne înfiași între fiii în împărății și învierii ne-ai așezat.